Så ja, hej och välkomna till Filmixen podcasten där vi snackar film Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också Viktor Järner, Hannes Kindern och Rasmus Foltmar Hej hej och... hej, hej Ja hej. <laughs> Och idag, eller i detta avsnitt så ska vi ha en Sagan om ringen special Och varför då, Kan ni <laughs> kanske ni undrar, <laughs> så vi undrar jag Vad sa du? Undrar du också det? Ja, ja. ja. jag undrar ja. inte Nej. Nej. I I know. Yeah. Ja, det, är, det är lite flera anledningar Dels har vi ju vår alldeles egna lilla hobbit Och Sagnumring är fantast, Hannes Kinnonen här yes. Och eh, vi bärsat honom så jävla mycket Så vi tänkte att han kunde få Ett avsnitt ja. att vi bärsat honom äh, ännu mer <laughs> ja. Eller ett avsnitt att glänsa ja. Och eh, så det är det dessutom 10 års jubileum Idag den 19, alltså, det är inte den vi spelar in nu men när det här avsnittet släpps så är det den 19 december Ja, det är rätt Och kul. Då är det är alltså tio år sedan som den första filmen eh, Fellowship of The Ring hade premiär. Yes. När jordens mm. undergång började helt enkelt. Ja. Mm. Precis. Så vi tänkte fira det med en liten Sagen om Ringen special för att göra Hannes glad. Yes. Ja, ja. under en bad. <laughs> Och. Eh, Ja var ska vi börja grabbar Vill ni Ska Hannes få kanske berätta ja. lite Om sitt Sagan och ringen Sitt, sitt Sagan och ringen älskande ja. för oss, Hur började det varför och varför ja. ja du Det är en inte så bra fråga Nej. Nej men alla har väl Egentligen typ en film Som har liksom gjort Alltså vi som film, filmintresserade Har väl i alla fall någon film som kanske har gjort oss Filmentresserade Mm. Ja, jag vet inte vad ni har, med skitsamma Men jag såg ingen För när jag var, vad var jag, niobass eller någonting Men när jag såg ingen ja. för första gången på Bion Med min pappa, så Det var liksom typ då jag var wow Filmen Det är filmen något mer än bara Små gubbar i en tv, typ mm. mer än underhållning, menar du mm, typ ja. Eller? ja, mer än, mer än underhållning den var, den var liksom För mig på så många plan typ perfekt Ja, mm. Och sen efter det har du bara hållit easy. Men alltså, tycker, alltså du att, a, mm. tycker du att alla filmer håller den kvaliteten. Eller är det snabbt, pratar de första nu mer eller? Nej, alltså jag tycker att alla tre. De Ser är ju är som en film nästan. De, ja, men de är ju som liksom en, en, en och samma, alltså övergripning ja, tre aktier, nästan mer, alltså, ja. ja, precis, övergripande story som de sen har bara delat upp. Ja. Ja, jag kände, jag såg ju Jag, jag hade ett Sagan om ringen maraton uh, För en vecka sedan ungefär och mm. uh, Då jag såg alla filmer I extended versions Jag borde trycka, yeah, uh, trycka upp t-shirt Där det står I survived a Sagan ja, <laughs> extended versions mm. ja Och då när man såg Alla filmer liksom i ett svep det, det känns ju eller Man känner ju verkligen att det här är en enda lång film Bara yeah. att den är liksom uppdelad Och mm. uh, de, de spelade ju liksom in Allting, alltså back to back Bara att det är en freaking so, 12 timmar lång film mm. Aa, liksom. <laughs> Ja, precis mm. <givet> mm. <här> eh, Så den är ju liksom gjord som en enda lång film Ja, det Det, ju... det märks ju liksom Så det, det, det, det är riktigt kul Eller det var riktigt kul att liksom se alla i ett enda svep mm. ja, jag, jag kan prata mer om det ja. sen mm. Men eh, ja Ja, det är riktigt kul Hannes Alltså att höra det här just Hur, du, hur ditt liksom film Intresse föddes Och jag vet inte när du säger så sådär Jag vet inte om jag har en sån film Det är väl mer liksom James Bond för mig nästan tror jag När jag var liten Som gjorde att jag blev lite filmintresserad Och sen började jag se mer och mer och, ja. Så, att, och så är det är väl mycket sådana liksom Back to the future och sådana filmer Som har varit mm. för mig såna riktiga startare För mitt filmintresse tror jag. Men ja. sen är det också mycket Till exempel Star, och Star Wars alltså typ, Precis de två Star Wars är mycket för mig också Ja, men mm. de två filmserierna, de är så typ stilbildande för min typ uppväxt. Alltså. Ja. De har typ alltid varit där. Och så de, det är mycket, mycket nostalgi som, ja. som är. Äh, håller kvar. Ja, det är kul. Men vad säger mm. ni andra då? Alltså, jag, jag till exempel, jag är ja. lite mer skeptisk till de här filmerna. Tycker de... Ja, alltså, li, lite överskattade filmer tycker jag. Det är, det är bra filmer, men i, inga mästerverk ändå tycker jag. Så här som... Det är vissa som ser dem som liksom de det absolut bästa som har gjorts någonsin. Och jag vet inte du tycker väl det är handlö eller? Nej, men alltså, du, jag vet att du och jag vi ser ju alltså bästa film och favoritfilmer som helst folk saker. Du ja. tycker ju till exempel det är samma grej. Men jag, jag tycker inte tycker att det. Sam ingen in. ja visst, det är mina absoluta favoritfilmer. Men jag skulle ändå inte vilja gå så långt och säga att det är de bästa filmerna någonsin gjorde, alltså rent filmisk. Till exempel, säg att du växte upp med en... Nu tar jag typ en Chuck Norris-film från slutet på 80-talet. Ja. Som ett exempel. Vi säger att du växte upp med den här filmen. Och du älskade den när du var liten. Och så mycket nostalgi och bla bla bla. bla men, och grejer. Och du älskar ja. den fortfarande. Bara för att du älskar att titta på den. Den är så charmig. Och du tycker den, den är bara skitbra att titta på. Som en av dina favoritfilmer. Men, du kan fortfarande se att skådespeleriet inte må vara... Alltså världsklassigt mot andra filmer Och massa andra grejer som kanske inte Typ faller in i ramarna Men det är ändå din favoritfilm Samtidigt som du fortfarande ser det som den bästa filmen Förstår du? Ja, alltså jag förstår vad du menar Men jag, jag vet inte, jag ser det Men alltså, Victor skulle alltså... aldrig kunna älska en sån ja. <laughs> Nej, grejen, men, grejen med mig är att Nostalgin där spelar inte så stor roll egentligen Alltså jag vet inte för att Till exempel, jag ser ju det så att Favoritfilm och absolut bästa film är samma saker För att de filmerna som jag tycker om mest det är de filmer som jag tycker är bäst. De filmer som har bäst regi och bäst ja, dialog du... och bäst skådespelare. Alltså, typ som The Will Be Blood är min absoluta mm. favoritfilm. Till ja, same. men där kan jag hålla med om att det är den bästa filmen, typ ja. nästan. Men det är inte min favoritfilm. Nej. För det är liksom skillnaden. Jag gillar ju filmer som är lite, mer, lite mindre... Så här, vå, alltså, lite, lite mindre... Lite, lite mer normala, mer. eller? Alltså, ja, lite mer... Ja, men, ja, lite mer mainstream kanske. Ja. Och inte lika mycket... Så nu sitter jag i Lärdefotell med en kung ja. Nej, Nej, men, alltså, nej, men du ja. förstår. Precis. Nej, men alltså, för för att mig är det så att jag har, när jag var yngre skulle jag väl kunna säga då att till exempel jag såg. Jag vet inte när Die Another Day kom ut, den bondfilmen. filmen mm, Vilket 2002, år var den? Kom ut? Va? 2002, ja, 2002, 2002. 2002. Precis, mm. den, den såg jag på bio när mm. den kom ut och tyckte att den var bra, den filmen. Då, mm. då tyckte jag att den var bra. Och sen dess har jag ju sett om den filmen och den suger ju verkligen alltså. Jo ja, men alltså vissa filmer överlever ju inte Liksom Nej så att även den nostalgin jag hade där Från det biobesöket Vi var hela familjen, vi hade jättetrevligt mm. Och jag fick verkligen värsta känslan för Bond och allt det, det, liksom, det hjälper inte för att jag ser hur, hur kast den filmen är när jag ser på den igen mm. Mm. Så att det, liksom, det lever inte de, de filmerna där nostalgin Överlever, det är de filmerna som också är bra Typ som Star Wars och Back to the Future Filmer som också håller när det gäller skådespelare. Jo, ja, men som liksom, ja, så. ingen där är nostalgin, och det har fortfarande mm. överlevt. så alltså, den är ju Precis. bra. Jag tycker den är bra som en film i ja. sig. Alltså, och det alltså, tycker jag också, det, det skulle man kunna säga: det är en sån film, alltså saknar ingen är väl när det gäller manus och allt det här också, alltså just det mm. tekniska och, och sådär. Så det, det är filmer som jag tycker, alltså det alltså, att det inte är jättekonstigt att man säger att det är de absolut bästa filmerna någonsin. Men jag kan inte sträcka mig så långt. Jag har ju. Om jag sätter betyg på dem så har jag ju tre år av fem då, alltså på de två mm. första och sen en fyra på den, på den sista. Eh, så att de når, det är bra filmer, men de når aldrig så, så högt som, som du tycker till exempel för mig. Det har det med det, mig om. Gör de inte. jag med. Det är därför jag också. Det är därför jag har så svårt typ en ny film. Ja. om jag ser typ en ny film, det är så svårt typ att den filmen direkt skulle kunna klassa sig på typ så här, Som en favoritfilm för det måste finnas så mycket mer än att just filmen är. Typ Ett mästerverk eller så här fantastiskt mm. Det måste liksom så, finnas så, någon kärlek också ja. Så är det ju för mig alltså Jag kan ju få en ny favoritfilm över en dag Alltså Om jag, om jag blir så imponerad av en film Som när jag såg Dare Blood till exempel mm. Om man bara blir, blir helt blown away Och, och b, b, b, nästan känner direkt Att jag har aldrig sett en film som är så här bra Och Alltså då måste, då måste jag Liksom lägga mig för den känslan liksom. Jag mm. kan inte Alltså försöka kämpa emot det om man säger, utan då är det bara att bara erkänna sig besegrad och bara buga för Paul Thomas Anderson. Alltså. Mm. Så så jag tycker att jag kan få en ny favoritfilm över en dag. Alltså. Mm. Men jag håller med, jag, jag håller med, Hannes, om att uh, man kan skilja på Favoritfilmer för Absolut, för alltså, jag, jag säger ju inte att ni inte får få göra så. Jag säger bara att mina favoritfilmer är också de jag anser bäst. Alltså, för att de blir favoriter för mig. De som är bäst när det gäller regi Skådespelare och sånt Det är de filmerna jag tycker om bäst mm. Mm. Så ja. därför blir det samma kategori för mig Men jag förstår helt vad ni menar Men jag, jag, jag tänker inte på det viset mm. Mm. Nej men det, Om, vad, om vi ska du? återgå till, ja. till Svagnomlingen då ja mm. Jaha, vi pratar om dem mm. ja, <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Nej som sagt, jag tycker de är överskattade Jag vet inte, du var inne på lite samma spår där Rasmus Ja precis, ja, jag tycker att det är Helt okej. Okay. Filmen tvåan är inte alls lika bra som uh, de fyra eller är absolut bäst. Uh, men det känns, jag också. Det känns, alltså, jag vet inte, men de är, är inte så underhållande. Och jag har, jag har väl alltid haft lite svårt för så fantasyvärldar och sånt. Men, ja, uh, ja. men uh, jag kan, alltså det är klart, jag kan, ju, jag kan ju älska det också. Så det är inte det som är grejen. Utan Grejen är att jag inte blir så... Emotionellt investerad i karaktärerna För jag, jag hatar Frodo Han är en äcklig jävla <laughs> ja, jag lite uh, på det, det, det tror jag att du märkte också Patrick. För det blir så himla tydligt När man ser om ett maraton Att han är så jävla dryg I hela filmen igenom Speciellt mot Sam som man tycker är jättesynd om och man, han är också... Men ja, han, han har också måste ändå tänka på vet, ja. Men vad fan mm. Ändå Det Ja, men jag tänkte att du sa där det här, du gillar inte fantasyvärldar och, och det. Jag är väl lite inne på det spåret också, men samtidigt, du tyckte väl om Game of Thrones, eller älskade Game of Thrones, lika mycket som jag, Erasmus, eller? Ja, precis. Alltså, det, det, det, är liksom... inte, det är inte det som är problemet som sagt. Nej, utan det, är, det tycker inte jag heller. Utan det är bara att jag, jag, blir inte, jag blir inte så kär i, i karaktärerna som Nej. väldigt många blir. men det är... Och det, och det jag känner direkt där. Alltså när, när jag hade sett klart Game of Thrones så var jag helt blown away Av den serien och kände att Den här slår Sagan och ringen på alla punkter, ja, för mig på alla punkter. Eh, Och då försökte jag ju fundera på Vad är det som gör Game of Thrones Till, till en bättre berättelse man ska säga. Och då, då tänkte, Det är just det här med mörkret Att det är en mycket mörkare serie Mycket grymmare serie på något vis Ja eh, det, det finns det, så många det, det är kontraster den så Helt ja, är det ljust... Och de, och de har liksom A nice day och sen så mm. blir det Jättemörkt och man vet inte riktigt man, Och sen så är man, man är osäker på Vad som finns på andra sidan den här äh, Väggen HBO vågar liksom ge sig ut Ända ut på klippkanten vågar de ställa sig liksom och, Precis ja, och, och det, det, frågan är ju liksom, det är två helt olika då, Visst, det är ju en fantasy värld Men det är liksom ja, helt, två olika absolut, och, absolut Det, är det men jag Vill man verkligen någon... ställa sig frågan, borde Sagan om ingen varit mörkare? Ja, Nej, men, och det tycker varför? jag det hade varit Sagan och Ringen hade kunnat bli kompiöst mycket bättre om man hade gjort den mer som Game of Thrones med den känslan. Ja, jag. Jo, jag är men om det om också man... för, för den ljusa känslan som finns i Sagan och Ringen eh, tycker inte jag om. Den... Nej, men, det är var, bara flytter, den får Då går man ju in. lite bort från grundmaterialet för böckerna har ju ändå den här lilla humoristiska undertonen alltså som vi ser i typ Mary Peepen Jo och visst, men, men är, det inte och lite, och är det inte mörkare i böckerna också? Det är vad jag har fått höra i alla fall, att det är mer liksom... Nej, alltså jag, jag tycker känslan, alltså, det är ganska värdig. Är ja, men läste du böckerna först eller såg du filmerna först? Filmerna först. Ja, mm. ja men då tror jag att, alltså, inte för att så här, säga att du har fel eller något. Nej, någonting. alltså jag förstår jag, jag, förstår jag tror är. att alltså, känslan i filmen, då, den, den bestämmer ju vad du kommer att ha för känsla i boken. Exakt. Ja, men om, om, om vi ska gå tillbaka till grunden, till exempel The Hobbit, alltså boken innan. Mm. Det var ju en barnbok. I sig. Alltså. Ja. ja, visst. Det är barnbok. Det här, barnbok lite ungdomsbok. Ja, ungdomsbok. Det är inte The Dark Knight svart, liksom. Nej, det är det. Inte, men, nej. men jag tycker ändå att det är just det som gör skiljer Game of Thrones för, från Lord of the Rings för mig att man verkligen vågar. Och det gör de inte riktigt i. Och det är, samma, det är samma med Christopher Nolan och, och det, de, det gänget alltså med Peter Jackson. Liksom, att Man inte riktigt vågar, det är så mycket pengar man jobbar med så att man måste ändå liksom rätta sig efter publiken och ja, göra det ganska lätt sålt och Och, sådär. Mm. och då, då brister filmerna lite för mig, tyvärr. Men det är ju, det är ju också en lättsam historia och jag förstår inte, vad är det, vad är det, till exempel vad är det man skulle våga till liksom? Jag gör karaktärerna lite mer mörkare. Konflikter kanske mellan karaktärerna. Ja, det som finns engelska karaktärer. Ja, det, är klart det eh, finns sådana också. Men... Att, uh, att till exempel när Bilbo uh, blir. Uh, typ, han, när han ger bort ringen, eller vad han gör. Ja, precis. Och han liksom uh, rycker till och får värsta dampet. Ja. Uh, det är bra. Mer sånt vill jag ha. Alltså, mer mer, ja, mer synska. Liksom. Att, mm. att, att även de goda har en ond sida. För om de inte mm, det är har intressant. det Då blir det ju liksom så här. Eh, det, det blir ingen kontrast någonstans Och, och sen så eh, det, blir, det blir för enkelt Att bortförklara sig hela tiden Med att det är ringen som styr Frodo, för jag tror inte att Frodo Är en good guy utan ringen Heller Nej, alltså... Och det är det jag hade velat se Jag hade velat se att han var ett jävla asshole Utan ringen också, det hade blivit så mycket ja. bättre För då hade Sam tvingats hjälpa en person Som han inte tycker om och det, det gör ju det till en bättre story. Nu ja. så är det inte så. Och det är väl för att tolken är en dålig författare dagen. Men vi får också <skratt> tänka just det just här. Ja. <skratt> vi får också tänka boken. är liksom skriven under. Nu snackar vi en period efter andra världskriget. Medan till exempel. Om jag ska gå tillbaka till Game of Thrones, är liksom Som modern fantasy det nästan kan bli. Uh, liksom, det, är, världen är mer vågad i hur vi så här, skriver och berättar våra historien nu. Ja, Till skillnad från då mm. Ja, det, det beror ju på tiden också Men man måste ju ändå kunna säga att man tycker att det är en svaghet i jo, jo, jo, självklart alltså, Jag förstår vad, ni, vad mm. ni vill få ut Men jag, jag, jag håller inte med Jag tycker Det är ja. bra som det är. Ja. Men jag tänkte, ska vi gå in på filmerna lite mer detaljerat kanske alltså, Aha, det... alltså, jag får inte säga något Jo, förlåt <laughs> <laughs> Klart ska jag få säga någonting. Du är ju som så fräckt i minnet, så nu vill vi höra Vad har du att nu då? Ja, det Eh, jag är ju en ganska stor science fiction-nörd yes. Så att gillas fantasy är liksom... Det är lite två oh. olika sidor, egentligen Fast ja. ändå så ligger de ju ganska nära varandra också mm. Och eh, jag, jag gillade fantasy väldigt mycket när jag var yngre eh, Och eh, jag, jag gillar Sagen om ringen, alltså hela världen Jag har tyvärr inte läst böckerna, jag har bara läst The Hobbit eh, Men nu när jag såg jag filmerna, jag tycker... Jag, jag gillar liksom hela världen och sådär eh, Filmerna är Lite bristfälliga tycker jag Och eh, Jag tror det mycket av det beror på Peter Jackson Och liksom hans Hans set, eller liksom så som, Han gör ju liksom så som han vill ha det Och han har inte så jävla Bra visioner och smak Alltid tycker jag och liksom det, det är bara att se på hans, på hans andra filmer eh, Ja <laughs> Bad taste och meet the feebles och <laughs> ja, ja, ja, och liksom The Frighteners, det är ganska liksom Löjlig ton i den Och uh, The Lovely Bones Som var den senaste mm. uh, Den är som <laughs> Vi diskuterade tidigare, den är ganska <laughs> så Usel, tycker jag Victor i alla fall Ja uh, <clears throat> men alltså, jag håller inte med, men okej okay, ja <laughs> nej så, så jag tycker att man, man märker mycket av liksom Peter Jacksons dåliga smak <går> Ibland liksom, Eller sätt att, att, att hantera saker mm. Mm. Uh, jag, jag kan ta lite exempel När vi går in på filmerna sen mm. Men uh, overall Så gillar jag de här filmerna det, jag, jag gillar liksom hela fantasyvärlden Jag älskar när det finns liksom En sån he här helt egen värld Det är Som Star Wars Tolken ska är... Hela språk Talande mm. språk Ja. ja Hela den biten gillar jag också men, men samma där, just skapandet av världen Det tycker jag också man gör bättre i Till exempel Game of Thrones och Star Wars ehm, Men ja Men jag måste ju säga Jag gillar ju filmerna också så är det, mm. jag, jag gillar filmerna, jag har år Två år om fyra på dem Så att det är klart att man gillar dem Men det är ju svaga år och 4. Alltså det är inga Jag kan inte räkna dem på någon Sorts favoritlista eller sådär Nej mm. Alltså, det som jag gillar mest med filmerna är ju typ själva projektet, alltså själva produktionen. Det är det som imponerar mig mest. Ja, det är en väldigt jag, imponerande Jag har situation. suttit och, och kollat igenom, efter vi såg filmerna nu så har jag suttit och kollat lite extra material. Och mm. det, tyvärr så är det väldigt sällan jag gör sånt. Och jag, jag kände nu när jag såg att jag måste göra det på fler filmer för det är väl intressant intressant. Ja, det är helt underbart. Jag är lite och, extra att ibland, så ja. det jag gör det tyvärr väldigt sällan, men nu har jag suttit och kollat igenom faktiskt flera timmar av Sagen om ringen. Och det är bra som fan, eller det. Ja, det är riktigt bra. Är det är så kul. Jag att Ja, alltså det, det är så jävla intressant att se och liksom fascinerande att se ja. alla grejer de gör. Och det, mm. det är ganska... Det är mäktigt. Men alltså jag tänkte, är det, är det så här kort... Är det uppgjort att det så korta featurettes eller finns det hela dokumentärer som, som, ja, det är, som är Blade Runner och... och alltså... Kop, eh, Apocalypse Now de är det hela dokumentärer eller mindre små bitar? så är... Alltså det är uppdelat i lite olika partier, så okay. det är någon som, någon som fokuserar på filmmusiken ja. mm. Fast det, det är vissa som är liksom så här, en, en timme och 20 minuter som är liksom en feature ett kring ja. hela, hela produktionen typ. mm. uh, Och det, det är väldigt, väldigt intressant att se, jag, jag kan dra lite grejer senare Men uh, det finns mycket kuriosa och sånt där som är väldigt kul och... att ja. Ja, men, sånt där äh, gillar jag också, extra material och så liksom, Så det kan ja. jag förstå, det är roligt Ja, men äh, ska, ska vi gå in på Första filmen då? Ja S Snacka lite om den. Kan vi göra Fellowship of the Ring Yes, mm. number ja. one i den här ja. trilogin Nu När var, när var det senast ni såg de här filmerna? Ja, herregud, alltså det är ju Jag, jag köpte trilogin eh, På DVD, inte de förlängda utgåvorna utan den här boxen Med de här dubbeldisk eh, dvd ni vet som mm, släpptes mm. Uh -huh. Som den här boxen. Det var Rea på cd tror jag. Så jag köpte den boxen. Och det var då. det kanske Det är mer än ett år sedan. Det är ju säkert ett och ett halvt, två år sedan kanske jag köpte den boxen. Och då såg jag dem igen. Mm. De här mm. filmerna. Ja. Och då, då tyckte jag mindre om dem än när jag sett dem innan. Alltså jag har haft en, jag har haft en femma på Return of the King innan. Jag, det är nog den film jag har sett på bio flest gånger tror jag. Jag såg. Jag. jag Bodde i Skåne då och såg den väldigt, väldigt många gånger på bio Och tyckte den var jätte, jättebra Och det är också en sån, den nostalgin som jag hade där Den är helt försvunnen liksom när jag ser den igen Och känner att det, det här det finns brister här Och jag måste verkligen sätta sänka ner den på en, på en svag 4 För att det håller inte på en femma det här Så mm. ja så det var ja, typ två år sedan jag ska säga jag jag, såg den här trilogin Och jag var väl ja, ungefär ett år sedan och då såg jag Extender och så, ja. ja Det var väl inte Jag vet inte alltså, ja, ja, ja. Det kändes jävligt tungt När man satt i den sista filmen Efter att ha kollat i åtta timmar Och vet att det är fyra timmar kvar Förstår jag. Äh, ja, Och just den sista är ju längst också ja, Så, ja. Det så här, man suttit i bara play play så bara, ja, nu är det en film kvar Fast den är ju liksom över fyra timmar ja, Men det är, det är ju den absolut bästa filmen också ja, Tycker jag, tycker, jag också. Så det, tycker ni? Äh, ja, du, ja, verkligen okay. Så äh, Just det som ni säger: Det här vi snakkar om att filmen är, alltså att det är som tre akter. Alltså första filmen är akt 1, andra filmen är akt två och sista filmen är akt 3. Och det är ju ofta så också i just alltså vanliga filmer, vanliga korta filmer, att den tredje akten är den bästa. Att liksom mm. klimaxet, slutet, explosionen är det bästa. Och det tycker jag i Sagan om Ingen också. Och att andra akten är den blekaste. Och det stämmer också. Alltså. Eh, Sagan om de två tornen För det känns när man tänker efter så känns det verkligen Som en andra akt Det här liksom att det är varken uppbyggnad Eller klimax utan det är liksom bara ett parti Som flyter emellan Ja, det... Och, ja Fast jag tycker ändå att Helmstip-slaget ja, Är ganska Ja Det är nästan cool. bättre Det är ett bättre slag tycker jag Än det som är i ja. slutet på ja, James King. Jag, måste mm. Väl, mm. jag måste väl erkänna Eftersom det var två år sedan jag såg De här filmerna så är det, har jag väldigt svårt Att placera Vissa händelser och sådär Men Helmsteep mm. vet jag ju är i andra filmer ja. Ni skulle ju sätta om alla filmer som jag gjorde nu. Ja, det skulle vi jag, jag, ja, jag var den jag var en enda på. som gick in för det här seriöst ja. Nej, men jag, jag har dem också i första minnet Jag ser dem varje vecka Nej, men jag, alltså, Det är filmer jag ständigt kommer tillbaka till Jag ja. ser dem i sin helhet alltså Typ på raken kanske en gång om året Och det gjorde jag i våras ja. Men det är också filmer alltså, jag sätter i Och sen kan jag typ se kanske Helmsteep-scenen Eller bara så alltså, ja. Se scenen lite då och då ja. Som liksom kommer tillbaka till världen. Och det gör jag ju kanske en gång i månaden. Alltså, jag går tillbaka och stoppar in en, i blåsspelaren. Eller det blir spelarna bara. Ja. Mm. I alla fall titta på något material från Sagan och Ringen menar. Du? Alltså, ja. Precis. Kommer tillbaka lite. Ja. Mm. Nej, Sony är ju alltså, inte jag alls med de här filmerna. Så. Men jag känner att jag ska absolut se om dem snart. Det är, för det är kul att se dem ändå. Det är ju som sagt inga dåliga filmer och det är ett himla äventyr och, eh, och, extra, och... och extra material till exempel. Ja. Det är också en grej man kan komma tillbaka till, för att ja, liksom hela produktionen, de har en typ familjär, liksom de har som en stor familj. Alltså, ja, ja. De har alla som bröder, så alltså, ja, det, det är kul att kolla på, för det är, det är underhållande. Ja. Och, men för till första filmen då, som sagt, jag, vad jag tycker om den, jag har ju som sagt en trea på den, så tycker alltså att det är en bra film, men... Men det är synd att Det är just en, film, en karaktär i den filmen Som försvinner Och det är en mm. av de bättre karaktärerna Och mer mörkare karaktärerna kan man säga mm. Och att han försvinner i slutet På första filmen tycker jag är, Var riktigt dåligt faktiskt Men det, jag vet inte, det är väl mm. så i boken också kanske mm. Mm. Men vi kan väl säga Ja det kan vi väl säga Om ni inte vill höra vem det är som dör Så bara gå bort i tio sekunder ja. så... har, man, har man inte sett Sagen om ingen kan vara vi... Ja. Det är ju Boromir då som dör Boromir heter han eller? Ja, oh, Boromir Sean Och. Beans karaktär oh. Precis Som faktiskt äh, är jag Game, Game of Thrones yes. Jag, jag oh, kan dock säga att han Han återkommer ju faktiskt I extended versionerna på 3 Ja, Okej okay. Ja, oh, precis Man får se lite flashbacks okay. När han snackar med sin Farsa det... och sin, sin mm. bror Och armén det... där ja. han står också. Jag kan återkomma till den scenen sen ja. Det Men, tycker jag, jag tycker att Sean Bean är ett, En av de bästa grejerna med Alltså just hans karaktär är en av de bästa grejerna Med Sagan och ringen mm. Alltså ja. hela serien tycker jag ja. Och han försvinner liksom i slutet på första filmen Och det tyckte jag var tråkigt ja. Ja. Jag håller med, det är en, en av mina favoritkaraktärer jag, ja. Jag, jag, ja. jag tycker det är så synd att han, att han dör där Men just hans dödsscen också i slutet Det är, det är nog grym. min min favoritscen i hela ja, serien tror jag Kanske, kanske min också en riktig ehm, Riktigt eh, häftiga mm. Och sen det där också Det är där också jag tycker att Även om trean är den bästa Så tycker jag ändå att eh, Att man lägger upp för att tvåan ska bli lite sämre När de splittar på sig i slutet För det är väl mm. det de gör eller hur De går mm. skilda vägar i slutet ja. yes. ehm, och, de, och då kände man nästan När man såg den första filmen att ja, de ska gå skilda vägar nu Och så ska man klippa fram och tillbaka med de här Två olika storylines sen, i två hand och det blev inte särskilt bra. Det blev till och med en tredje storyline för Mario Mary Pip ger Mar sig iväg på ett ja. håll också liksom. Ja, mm. I två ja. Så att det tycker jag, det, det blev sämre. Eh, mm. så, men ettan är i alla fall, bra film. Uh, och det är kul att se hur gänget samlas liksom, den här heistfilmskänslan att nu ska vi plocka in <laughs> en dvärg med yxa och en alv med pilbåge och... Mm. Of, of, nog –Ocean's Eleven. –Ocean's Eleven, ja precis. Oceans mm. Nine. Uh, uh, mm. Så ja. så det tycker jag var kul att se, men annars är den ganska lam tycker jag. Mm. Ja, alltså, jag, jag, –Jag gillar nog den... Det är samma sak med Star Wars, för jag har så svårt att särskilja just när det är en trilogi där alla där filmerna hänger samman så ja. tydligt. Mm. Uh, men men jag, jag gillar ändå Ettan väldigt mycket, och uh, jag vet inte riktigt vad det beror på. Det var liksom det första, första gången man kom in i den här världen och ja. lärde känna alla karaktärer och sådär. Det är vissa partier som när de är närmare hos uh, Galadriel och. Skogsalverna, eller mm. sk inte skogsalver Vad är de? Ja, ja jord, i alla fall. det är Lost där Ja, precis, det partiet tycker jag Det är nog det tråkigaste i hela filmen Och det tar ner hela stämningen tycker jag mm. Jag tycker Galadriel är rätt trist Du, du är så fin svensk så här. Galadriel, ja. Galadriel. <laughs> Frodo <Ja>. Baggins <laughs> Gandalf den grå ja. Men vad tycker du, vad säger du Rasmus? Vad tycker du, hur står sig ettan Mot de andra två? Jag tycker ettan är i, Alltså emellan De andra två rent okay. ja. Alltså den Jag tycker tvåan är Helt klart hemskt Och ja. trean är helt klart bäst och, och ettan hamnar någonstans där mitt mellan för att, för att den är Det är en bra film men den, den ger mig inte så mycket mm. Den introducerar Liksom hela storyn och så Men sen så blir det ju liksom Den Ja, jag vet inte, den, den känns precis som tvåan Lite som att den bara, allting är liksom gjort för trean känns det som. Och det är precis ja. som du säger Viktor Att det är som akt 1 eh, Det är då liksom eh, Själva storyn eh, liksom introduceras Och ja, man exakt. blir vän med karaktärerna Man tar bort mm. de bra karaktärerna Och, eh, och så Och eh, tvåan då bara flyter det på Tills man kommer till ja. trean Och klimaxet. Mm. Så, så det, det är precis så jag känner också att, Precis, ja. alltså för att, man, Det känns ju ändå då det, det, Känslan blir ju att det här är en för lång film helt enkelt och, och vilken del Väljer man då att se Och det är ju liksom klimaxet man vill se då eh, Och tredje filmen Som är liksom tre timmar lång ändå I vanliga bioversionen Ja, fyra timmar mm. lång Ja, insane. i Extender Alltså det är ju insane Och det, då snackar vi bara klim, filmens klimax där Så... Ja. Så det, det blir en för lång film helt enkelt tycker jag. Och det, det, den känslan, tycker känner man framförallt av i tvåan tycker jag. Det här är ju verkligen en mastodontfilm, alltså i längden och i skopet liksom. Ja, ja, verkligen. Det är ju sjukt imponerande skala och sådär. Man måste ju vara imponerad. Alltså, jag är ju väldigt imponerad över produktionen och sådär. Men jag är mm. nog i, li, lite inne på det som Patrick säger: Att, att Peter Jackson var en av dem som, som kan ha dratt ner det lite. Jag vet inte om han var riktigt redo för att göra de filmerna. Mm för Alltså, dels som jag tycker, för Han är ju väldigt så här engagerad och liksom investerad i ja. filmen alltså, Han är väldigt drivande som regissör Precis. Och på det sättet var det ju kanske ett väldigt bra val Men eh, jag tror ändå att filmens nackdelar kan också bero väldigt mycket på just honom ja. Så det ja, är väldigt delad där Hur, Jag tycker liksom... det är så himla tragiskt att nu Peter Jackson ska regissera The Hobbit Att inte Guillermo del Toro gör det Ja, Fast för det hade det, varit så jävligt intressant ja, att, se. Någon, att se Någon annans ja. vision Och Guillermo del Toro är ju en mörkare regissör Alltså, på alla ja. plan tycker jag Om man tittar på Pans labyrint till exempel Som är en nattsvart film um, Så ja, det var jag jättespänd Över att få se hans The Hobbit Men sen fallerade allt det Och då var det bara, jaha nu får vi två Likadana Nej, men, filmer till Jag tyckte verkligen att det kändes från början som att uh, P.D. skulle ta över allting Ja kanske, det är, Jag hade inte den känslan. Jag var bara så lycklig över att jag skulle få se Gemma Del Thoros och säga: så här stort projekt. Men det blir, det blir Pacific Rim nu istället, i och för sig. Oh, ja. yeah. Som mm. också ett mm. hur jävla nice projekt som ja. helst. Ja. Men så det är jättetragiskt tycker jag att vi inte får se hans. Att Del Thoros det att den ligger någon. Att en, man kommer tänka på det som jag brukar säga: Att nu när, när, när, när alla har vetat att han har varit påtänkt, så kommer man alltid tänka: Hur hade Gemma Del Toros version sett ut? Mm. så det kommer alltid gräm, jag grämma mig över tror jag. Men även om även om uh, del Toro skulle regisseras så skulle ju ändå liksom hela övergripande stilen från de första liksom Peter Jackson han var ju ändå producent och Monnes författare liksom han skulle stått där och peta till mycket Men det är samma äh, tar man... uh, också manus? Jo. Ah. Ja, han har också med och skrivit Månes. Ja men, men grejen är ju också att om man tittar som du säger att känslan finns kvar men om man då tittar George Lucas gjorde den första Star Wars filmen Mm. Och sen lämnar han över rodret för Empire Strikes Back då till Irving Kershner istället. Ja, och det blir en, mm. det blir en helt, helt annan film. Alltså, det blir en mycket, mycket bättre film. Och liksom ett mästerverk för mig, Empire Strikes Back, mot ettan som är en bra film, liksom. också ett, e ett mästerverk. Vad är ett annat också ett mästerverk. Nej, det tycker inte jag alls. Men i alla fall, Irving Kershners Empire Strikes Back, om det hade blivit så med Guillermo del Toro. Alltså, det skulle kunna ha blivit så att även om det är kvar i samma universum. Så blir filmen mörkare, mer seriös mm. eh, Alltså Bort mm. med den här liksom ljusa Röda tråden som liksom ligger igenom eh, Tycker jag Så det, det skulle kunna ha blivit på det viset Och det är det jag tror hade varit väldigt nyttigt För The Hobbit Alltså ett sånt ja. lyft Typ Irving Kershner-lyft liksom Och det skulle Gamma del Thor kunna ha fixat Nej, men jag, alltså jag förstår vad du menar Men jag tänkte, ja. om vi ska återgå till det första ja. Så tycker jag Som... Alltså, jag har så svårt att utnämna någon till en speciell favorit. Mm, för du har, du har fem år på alla, eller hur? ja Ja, precis. Alltså, jag tycker ju ja. alla är liksom... När jag säger vad är din favorit, då säger jag så Jag säger inte liksom... Alltså, Kålning, det är liksom åtkomst, hela... eller två tonen, eller... Nej, det, alltså, det är liksom din... trilogin i sig. Precis, men, liksom. Men egentligen om en film som jag tycker funkar bäst i sig, om man bara skulle se en film i sig, då är det ju ettan. För den den tycker jag det är den som liksom startar allting. Men den, den är också bäst på att avsluta just... Den avslutar ändå så bra med att, att man tror att Gandalf dör, hur liksom, hur, hur liksom hela, om med slutet mm. på första filmen, den slutar bättre som en, en egen film än till spel de andra två. ja mm. alltså, Fast samtidigt tycker jag det är ju ändå den som mest skamlöst öppnar för en uppföljare, liksom. eller hur? Jo, alltså, ja så de, de tror... splittar på varandra i slutet och Ja Frodo och sen äh, ja, Ma vet och man vet inte riktigt vad som hände med Gandalf och ja hela den där biten liksom. Nej. Nej. men alltså den scenen förresten måste man ju säga är sjukt bra tycker jag. Med alltså... Gandalf och ballroggen He hela, hela när de är i Moria. Ja. Moria skruvar där. Precis. Jag, jag tycker hela det partiet är är sjukt bra. Ja, det tycker jag också. Det var det men. Mm. Nice. Eller hela filmen är fett liksom. <laughs> ja. Jag gillar också alltså, Bara sh Shire Alltså Fylke i början ja. Hur jävla vackert det är liksom, ja. hur de... Och den biten tycker jag är dåligt men... Wow ja. Fan. Typ scenen där Sam och Frodo Går på fältet liksom Det, det är så vackert så att man liksom, Änglar tårar ja. Men alltså, när Gandalf kommer in på vagnen och Frodo bara hoppar och... Mm. Den, Gandalf! Ja, exakt. Den, den, alltså, jag vet inte hur många parodier som har gjorts på den scenen. Ja, och man, man förstår ju verkligen varför, alltså. Ja. För att den är ju så sjukt smörig. Och då ja, blir, det, blir det finns ju ganska många sådana scener genom hela ja. scenen. Och det, det är liksom en, en av grejerna ja. som gör att... Scenen i sängen i... I, slutet, I sagan om konings återkomst Den har också eller? fått många paradier Ja, alltså, och, va, man förstår Broke ju varför det Hobbits. blir så överdrivet att Man skulle ju kunna gjort det så mycket bättre Så mycket bättre Men ja, Peter Jackson verkar inte vilja ha gjort det så att, Men hur, hur skulle du gjort det bättre? Skulle du hoppa till den scenen? Eller? Nej, men inte den här musiken, slow motion eh, Close up på Frodo's ansikten Hans <laughs> alltså, ögon glimmar Och han bara Gimli och Exakt. Ja, Men varje ifrån kommer in. Såna mm. grejer det blir så Man kan ju göra det på ett helt annat sätt liksom. Man kan ju ändra det jättemycket med musiken Och allting. göra det mindre smörigt Men det blir verkligen Overload i de scenerna för mig oh. Och det drar ner betyget på alla filmer Tycker jag På tal om load <laughs> <laughs> Det blir alltid lika bra När du börjar så <laughs> Jag tänkte på, tänkte på På tal om det Vi behöver inte prata så mycket om det här Men hela det här Sam och Frodo Relationship. Ja. Många driver liksom att det är sig gay. Homosubtiskt, ja, lite så här. Ja. Ja. Eh, <laughs> Engels, jag tänkte på faktiskt. Jag, jag har ju läst filmmusik en kurs nu under hösten. Mm. Och eh, vi, ja, vi har gått igenom lite olika så. här ja, filmmusikaliska tendenser och sådär. Och eh, jag tänkte på hobbit-temat liksom så där, i här i Saga om ingen som vi troligtvis kommer ha som inledningslåt här. Eh, det, det, det spelas som ledmotiv För, för hoborna Och för, för fylke liksom. mm. ja. Och eh, det finns en del scener När Sam och Frodo eh, ja, När de är tillsammans Som tittar på varandra Och då kommer det här temat med en, och Det spelas med en ensam flöjt Och det mm. är oftast eh, Förknippat med kärlekstema Alltså den här ensamma <här> flöjten Det är ofta kärlekstema Och det tyckte jag var intressant då att, att, eh, att de har gjort det musikaliska valet att det, det, det, det skiljer sig det är, det är inte det vanliga temat utan eller det är det vanliga temat fast det är bara med den här ensamma flöjten ja. som liksom hintar om eh, ja. deras eh, deras gay relationship ja eller ja, deras det, kärlek det, det är men, ju väldigt många som liksom klagar på liksom den här Frodo och Sam och hela det men jag tycker liksom jag tycker jag gillar den stora för jag tycker liksom Alltså typ Sams vänskap till Frodo, alltså den, den är så stark i filmen så alltså, att det liksom ja. Jag det är helt sjukt Så det bryr det inte om det är lite sweet man love Där någonstans också alltså, jag tycker, jag tycker, det, är in, det är ingenting som förstör supermycket <laughs> Nej det jag tycker jag mm. är alltså, inte alltså, Sen finns det ju Det finns ju så mycket skrivet om det här liksom ja. och, mm. och jag läste någonting om att Att det kan inte vara Ett homoerotiskt förhållande eftersom Det inte finns Det finns ju liksom inga kvinnor I liksom varken The Fellowship Eller liksom i kan det Nej, vara ett, ett hobo-erotiskt? Hur ah. <skratt> <skratt> hobo. ja. så, så, ja, skiter det, det? Det är ingen konversation vi behöver gå in på. Nej. Nej. Men, det är inte Nej, men Jag tycker att det hade mig. varit ett komplement i Storm om de hade varit uh, tillsammans. Mm. Mm. Ja, ni har sett det där. Vi kan länka till det där Youtube-klippet där Kevin Smith berättar om hur han hade tänkt göra... Sagan om ingen bättre Han pratar ju om det här om att ja, På olika sätt eh, Att Sam och Frodo ska mer uttrycka Sin kärlek för varandra <laughs> Okej okay. <Ja, vi> <laughs> ja. uh, Han säger också att uh, Sagan om ingen Is three fucking movies about fucking walking mm. Mm. Mm. Ja, ja men det, det är en... så Allt är sagt också Vi kan nästan lyssna Antingen länka eller lägga in i, I våran podcast uh, Ett klipp från Clerks 2 Ja mm. mm för jag jävla Men, bra scenen När de, de diskuterar Star Wars och om eh, en trilogion <laughs> ja. Och det är så jävla klock <laughs> ja. kan Vi kan väl avsluta med det kanske? Ja, det ja. kan vi, vi lägger ja. in det mm. Men, uh, så, Ska vi gå över till andra filmen? Ja, ja. Sagan om de, de två tornen. De två tonen mm. ja. Som ni tycker är den svagaste vi har jag hört ja, ja, absolut. det är den svagaste just för att det är den andra akten Mm. Det känns som mellanskedet en liten, en liten Missplacerad tegelsten Mellan Alltså den första och kungens återkomst och Hade man tagit det sista slaget där i tvåan Vad hette det nu igen? Helmsteep ja. ja. eh, Om man hade tagit det och tryckt in det i trean Så hade ju tvåan inte haft någonting Nej det är att boken också i sig är väldigt Alltså action du musé Till exempel, ni vet den här Varje scenen när ja. du kommer Orks ridna på varje, till exempel den Den, den, tog, nej, den tog han in i filmen mm. Bara för att han kände att det, beh det behövs Hända någonting ja. alltså, action ja, alltså, jag, jag kände ju det när jag såg För jag tänkte på den scenen och det är, det är Den absolut svagaste scenen i filmen Eller den känns så jävla, Ja, Den är så dåligt gjord också ja, ja, Den var den, den väldigt, väldigt spontan. Ja, och eh, man känner verkligen av att För det, det händer Ganska lite liksom, innan den Och sen efter den så hände det väldigt lite också Innan liksom, slaget vi Hems mm. Och eh, man känner verkligen ah, det, det här har de bara slängt in för att det ska liksom, vara någon actionsekvens för ah, Och den, ja ah. mm. och, och det är också en bra poäng Kring alla filmer tycker jag Det här att alla tre fick bästa och fick Oscar för bästa specialeffekter, eller hur? Mm, det en... jo, jag vet inte Eller hur? Jag tror det Alla tre, alla år fick Oscar för bästa specialeffekter Och även om de fick det Så jag tycker inte, nu, alltså när jag såg dem senast då, jag tycker inte om eller titta på klick på YouTube och något sådär, så specialeffekterna håller inte så jag bra. Nej, men jag tänker 2001-2002 liksom. Jag tänker, nej, det var inte lika Lyssna ung, här, Alltså, Minority Report, Steven Spielbergs film, när kom den ut? 2002. Ä 2002, ja. Mm. Mm. Eh, och de specialeffekterna i den filmen, varenda specialeffekterna i den filmen håller en idag. Det är som att den filmen skulle, skulle kunna vara släppt igår. Mm, det är en speciell scen som jag tänker på. Eh, I, det, I Minority Report mer eller? Nej, i Saga ja. mm. eh, när... Eh, vad är det? Mery and Pippin. Mm. Eh, när de bärs av, uh, av uh, Tadden. Ja. Mm. ja. En, en. spruktansvärt. Det, det är dock inte CGI. Det är ju ett... ett mm. en ja, men, det, men bakgrunden är ju CGI. På den ja, ja. bakgrunden är och sen också den mest alltså mest vedervärdiga scenen ur CGI-synpunkt tycker jag är när Legolas fäller en elefant i trean. Mm. Eh, ja, han... fast det, det finns en sämre och det är i tvåan just under varje anfallet där. När Legolas slänger sig upp på en häst. Ja, kan, ja kanske. Det mm. är fan det... Men jag i alla fall, sen. den är också vd-värd i den elefantscenen. Ja, i, mm, det, det. Han, Men jag tänkte... han klättrar upp på en elefant och de lyssnar och skiftar mellan en datagjord snubbe och Legolas och Greenscreen och, mm. och man bara känner att hur bara cgi bara väller ur eh, skärmen. Alltså, ja. Men när vi är ändå är inne på specialeffekter så måste vi ja. ändå... Alltså det är ju väldigt imponerande hur mycket Peter Jackson ändå har velat ha praktiskt där det går, alltså miniatyrer och... Jag såg smink liksom, på, på de här sminkajerna och, och det och prakt, praktiska robotar och liksom grejer. Han skulle ja. ju liksom kunna gjort typ Deep, helt CGI att de står och slåss i något litet varuhus men de <laughs> de bygger ju upp skiten också och ja, ja. De står där och filmar miniatyrer och alla möjliga grejer. Ja, det är väldigt imponerande liksom. Ja, så vissa, det är klart vissa effekter håller men jag tycker till exempel, som jag sa, Minority Report, den filmen, de effekterna mm. håller än idag. Det tycker jag det kan stå för att de håller. Men Sagan har ingen, även om jag tror inte Minority Report fick någon specialeffekt Oscar eller så. Nej. Mm. Eh, och ja, så att, jag förstår inte riktigt det. Så alltså, de, de håller verkligen inte. Eh, just det här, de stridsscenerna till exempel när man man ser så tydligt att de har förlängt arméerna, liksom med datagjorda snubbar och sånt. Det var ingenting jag tänkte på när jag såg, såg dem för första gången. Men nu när man ser dem igen så är det. Men nu har vi också fått filmer som Avatar och Transformers 3 ja, och Men det är det jag menar Även om vi har fått Avatar så håller Minority Report för mig Till exempel Men där har du heller inte jättestora slag Nej, alltså det är inte, det är inte sådana effekter direkt Men just i Minority Report har du Rymdskepp, liksom Robotspindlar och sådana grejer som nästan känns Ännu svårare att göra Alltså, mm. som ändå håller Alltså, helt ja. ärligt, det, det, filmen. Det, det, det kan, alltså, alltså, jag, kan, jag, jag det kan också vara liksom själva kontexten När alltså, du har en science fiction film så sådär ja. Så kanske man inte tänker på det lika mycket alltså, Eftersom det är så mycket Ja Maskiner och, och robotar Och liksom ja. ä, grejer alltså, det, det kanske känns onaturligt i Sagen om ringen i den världen i den fantasyvärlden att jag menar, att man märker av det tydligare på något sätt för så har du varit med Ja, kanske. Och sen, sen jag tänkte på det också. Kanske är det lättare att göra liksom robotytor om man säger alltså silvriga, glansiga ytor ja. än liksom elefanter och sånt där som ska mm. ha som ska ha liksom efterlikna riktig hud eller elefanter heter det? Ja, elefanter. Okay. Mm. Ja, det är extra stora elefanter eller någonting. Mm. Ja. Nej, men alltså jag förstår eh. vad du menar. Jag kan också hålla med om att CGI är delvis brissande. Men ja. det är också. Jag är ändå imponerad för liksom, vad fan Whetta, PC Jackson Special Effects Studio, liksom de, de lärde sig liksom hela tekniken samtidigt som de gjorde filmerna. Liksom, ja. De kom ju Straight from The Fright News där de hade typ fem spöken i CGI, ja. och innan det hade de gjort dockor till liksom, Mitty Feebles Det är liksom. Ja. De är The Frighteners har ju också effekter som håller den idag Det tänkte jag på när jag såg den För när jag såg nah. The Frighteners då had, Eller inte alla effekter men När jag såg The Frighteners så hade jag precis sett Nya remaken av Nightmare on Elm Street mm. eh, Och i den remaken så finns det sånt sånt här effekt Med ett spöke som kommer ur, Eller inte spöke utan Freddy Krueger Som kommer ur väggen mm. eh, Och ska, ska ta eh, Rooney Maras karaktär När hon sitter i sin säng där Um, och det finns också en sån scen i The Frighteners Och de två är lika bra gjorda De två scenerna Så att antingen är det ju Nightmare on Elm Street som är sjukt kass Eller så är det The Frighteners som var väldigt bra för sin tid Just den effekten när ett spöke kommer ur väggen eller liksom tapeten mm. Ni fattar vad jag menar mm. det Kommer som en flytande mm. vägg ut mm. uh, Och det är samma, det finns ju en scen i Terminator 2 också Där det är ur golvet Som också håller bättre än den i Nightmare on Elm Street Så det är också intressant hur vissa effekter ja. men det har ju sånt där har ju med ljussättning och så att göra också och i vilken ja, mycket vilket, ja. ja. så det är svårt det? Att... <coughs> på, på tal om där med specialeffekter och sånt där CGI vad vad tycker ni om Gollum? I Gollum Hans... tycker jag är bra gjort alltså, mm. ja. Ja, han skulle ju kunna gjort bättre. Ty ja, han kanske. kommer ju vara mycket snyggare i hobbitisarna Den där grejen var ju helt jävla fantastisk. Ja visst. Men det är ju... jag tror ja, alltså det, är... det utvecklas alltså... ju hela tiden liksom. ja, men Jag han är jag... bra i film. Det är ja, ja. en grej som jag tänkte på. I början av Return of the King ja. så får man ju se hans origins lite. Ja, just det. Och se hur han, hur han liksom transformeras. Ja. Uh, och då är det en scen där han är liksom precis nästan mitt emellan hob uh, och uh, ja, Gollum liksom. Ja. Och då är då är Andy Serkis i i makeup liksom ja. fast, fast han är liksom precis, precis nästan I Gollum-stadiet ja. mm. Och fan vad hade jag hade velat ta ha det så istället Ja, alltså, alltså hans det, sista Innan CGI-karaktären kommer fram Ja, för det, det är ändå Det hade gått att pulla off liksom Ja, ja. lite Men, mer alltså, ja, så. För, alltså, ja. Angående Gollum och specialeffekter Som ni pratade om så Var ju inte Andy circus Planerad att spela Gollum liksom, Via motion capture, det var ju men från början att det skulle vara ren CGI liksom. Ja. men att han var så jävla bra så vad fan. det var bara såra med det. Ja, jag, jag ska, det är ett parti som jag inte har sett på extra materialet, men det finns en 1 om Gollum och den, mm. den ska jag ta koll in. Ja. Men för jag undrar liksom om, om de någon gång tänkte ha det eller alltså det, det, du sa ju nu att de skulle ha helt CGI från början ja. som körde motion capture. Men alltså jag undrar om de någon gång tänkte att de kanske skulle ha det live action alltså Kostym och smink, liksom, istället. Ja, för det, det jag nog känt att... Eller jag har alltid så svårt med, liksom, CGI-karaktärer mm. i en, i en live-action-film. Ja. Det, det, det, det, det liksom blir en klar distansering, och det... det jag besta, svårt för det. Mm. Det bästa mm. någonsin, tycker jag, är Dr. Manhattan i Watchmen. Ja, det bästa är ju eh. Alvin and Chipman. <laughs> ja, precis. Nej, men mm, i Dr. Manhattan i Watchmen, till exempel, det är ju också en helt datagjord karaktär. För, alltså, med motion capture, då, såklart. Men det är också en väldigt lätt, väldigt lätt... Karaktär, den cgi förstår du? Till exempel ja, om vi ska, jag vet inte om vi ska Han gå är till Gollum cgi jag I serieromanen också Jo, men om vi ska gå till Gollum eller kanske ses Från nya Peltetapes så är de ja. ju mycket mer Alltså, mänskliga Alltså, hår, hud Det är ja, inte men bara alltså, grönt sken eller alltså, det färd. håller jag inte med om på Gollum Till exempel, alltså Gollum är ju mindre lik En vanlig människa än vad Dr. Manhattan är Rent kroppsmässigt Och, jo, så. Men, alltså, det och det Dr. Manhattan ska ju så här, han ska Se ut som en människa Ja, men inte inte kroppsbyggnad men liksom det här neutrala med hud och lite hår och smuts och ja det jag jag håller menar med är att, jag menar det, det jag menar är att när man gör när man animerar Gollum så är det inte lika hårt tryck på att han måste gå eh, vara och se ut som en människa. Med Dr. Manhattan så måste varenda magmuskel sitta rätt. Alltså, han, ska vara, han ska ha exakt kroppsbyggnad som en människa har som en vältränad människa har. Och att, det, att han lyser blått spelar ju ingen roll liksom. Det... Nej, men de slipper ju det är otroliga detaljarbetet. Ja, det, det finns väl liksom inte på samma sätt på Dr. Nathan Sandborgollen om man ska göra. Alltså, jag vet dem. inte alltså han är ju lika han är lika påtaglig liksom hud och, och även bara, bara att batten är blå. Det är liksom en fejkkorrigering Ja, fast han han ser ju alltså han ser ju Sidja ut. Alltså det det är ju det som är grejen med karaktären. Ja, fast jag gör, tycker att Hållgård, gör, gör ser han ser mer Sidja ut. Det gör han i serieromanen och romanen också. Han ser han, glö, han liksom Säger man glöder Blän lyser Bländ. Ja alltså. men han, han typ Ja han lyser och, mm. och liksom Det är inte meningen att han ska han, Det är inte meningen att han ska se exakt ut som en människa Nej nej det, det ska Man ska ska inte liksom. känna att det där är en människa som är blå Utan det där är ju något annat än en människa Golv med djur djur ja. Fan stackaren han var ju en hobby en gång till Ja alltså du fattar vad jag menar Han har ju blivit Det's ett, ett djur En varelse Ja en bilder, en liksom. Man är, är så... fortfarande i den här skiten under nageln, liksom såhär, alltså, mm. håret och porerna och liksom, liksom, ja. Ja, och Dr. Manhattan har en animerad penis och slår det, liksom. Ah. Ja. <trycks> ja, ja, den. ja, En väldigt liten penis. Ja. <trycks> nej men, men... Alltså, jag tycker att Dr. Manhattan är, alltså när jag ser Sagan och Ringen, då tänker jag att, ja, Gollum, ganska, ganska bra CGI, men man tänker ändå på att det här är CGI. När jag ser mm. Watchmen så tycker jag att Dr. Manhattan nästan är felfri ja, Men gjort det, fel är det och skiljer ju ändå ganska många Ja, ja, ja verkligen, verkligen Så jag håller ju med dig Men jag, alltså jag tänker om man jämför De två så hade båda gjort sig idag Så hade ja. man ju lätt kunnat eh, Få eh, svårare med Golem Ja, det, man hade fått svårare med Golem Det tror inte jag, helt alldeles Man hade fått lättare med Golem än med eh, Dr. Manhattan Oh, ja Det är intressant, det får vi mejla någon Som kan det här med specialeffekter och fråga För att jag kan inte riktigt Ska vi mm. återgå till eh, film 2 nu? Ja, mm. eller ska vi ta trean eller är vi klara på tvåan, eller hur vi gör vi mm. jag, jag tänkte när vi ändå var inne på det här med effekter och sånt där, ja. eh, Alla praktiska effekter Och eh, kostym Eller liksom make och sånt där Alltså ja. utformningen av uruk Heisen och Det är ett gott ja, det, det, det, det är verkligen skitsnyggt ja. Mm. Ja, för det, det... Sen, När vi snackar specialeffekter så är det en grej I ettan jag skulle vilja Uh -huh. typ specialeffektmässigt uh -huh. i Bree när uh, hobbitarna springer, uh -huh. alltså Sam och Frodo och Mary Pippin och uh -huh. sådär är ju, då är det inte dvärgarna som spelar, då är det dem Men det roliga, du må många som inte vet som inte sett Exomateriallet är att människorna som går, <laughs> det är ju liksom. Det är ju små barn som spelar dem oftast. N ja jag vet är... oftast jag, men yeah. i den scenen liksom och när det ändå går människor hur de har gjort det det är ju liksom, det är så praktiskt det kan gå för det är Ja, det är force liksom, Perspective det ju, alltså. Nej, oh. inte den scenen de går liksom på typ stiltor människorna. Ja, okej. Så typ robotben okej. Det är väldigt coolt. Och så har de jobbat mycket som med force Perspective att det, Ja, det har de har också mycket. Att de, de som ska vara stora står nära kameran och de som ska vara små står längre ifrån kameran liksom. Jo, men jag tänkte just i den, den scenen i brief. Ja. Är väldigt nice mm. det där så här. Superlånga människor som går runt ja. mm. Men tvåan, alltså Helm's Deep, det är klart den scenen är väldigt cool tycker jag också Eller den scenen, mm. den sekvensen är ju mer det är ju så, ja. ganska lång ja. avdelning där Men ja. det är det bästa det, det, med tvåan man, man bygger upp stämningen där och liksom ja. alla, alla jävla Urukais kommer där Och de står där, när det, det är mörkt, det regnar, ja, fan. ja. Det, är, det är rätt grymt tycker ja. jag. Men som sagt, som Rasmus säger, det är just den sekvensen som räddar tvåan Hade man tagit bort den så har sagan om de två tonen ingenting nästan. Fast en scen när den kommer till icing och börjar. Den den, ja, jag gillar den scenen mycket. Mm. Den är väldigt CGI också tycker ja, jag. Ja, men jag tycker liksom helheten är väldigt cool. Ja. Mm. Nej. Fråga Fråga... Här, nu, vänta, frågan är: Nu, nu klagar de väldigt mycket på cgi igen, till exempel. ja <laughs> och, alltså, Vad skulle ni göra? Alltså hur skulle ni se till exempel om Peter Jackson gjorde en George Lucas Och gick tillbaka Och förbättrade sig Giants Skulle det vara lika mycket hatiskt som Alltså ja, är, jag har blir. inga problem Med att George Lucas gör det där Så länge han inte tar bo, alltså, går hem till mig Och tar bort min originalversion Nej precis uh, Så jag menar det fattar inte jag riktigt Nej jo, problemet är att Problemet är att George Lucas Gör filmerna sämre Han lägger in grejer som bara gör det sämre Till exempel mm. No och det är Vi vill ju ha originalstores i Blu-ray Vi vill ju se VHS Han tillåter oss inte att se originalversionerna Nej Eftersom att vi kan bara se dem på vanlig DVD-kvalitet Han släpper, han skulle släppa originalen På Blu-ray också Hänger du med Ratsmus? Alltså, då skulle ja. du vara, okay. mm. vara Då skulle det kunna ha gjort precis vad som helst Men nu ändrar han ju filmen Prakt Och sen han, men han släpper han på Blu-ray Problemet med Lucas, han tar ju praktiskt Som verkligen funkar och gör det cgi Ja. Men jag tänkte, när, om vi ser om, om Pitch Jackson nu, Inte för att det finns några planer på det Men om man skulle göra om CGI Till bättre CGI, då kanske det inte skulle vara lika Dåligt Nej, kanske inte, jag vet inte Ja. Jag hade inte, inte haft något Jag inte haft emot det liksom. Men det är för verkligen senare som behöver förbättras Problemet mm. Ja Men det är klart, det är liksom ett, det är en tidstämpel också alltså det, Jo, så såklart Så att det är ju Jag tycker inte heller, man ska inte mixa för mycket med Nej, det, det blir det blir lite skärmigt också ja, lite... precis oh. Men ska vi ge, vi ge oss in i Sagan om konungens återkomst hör ni. Ja tycker, mm. äh, Det som jag som jag Och Rasmus då tycker är den bästa Jag vet inte, både Hannes och Patrik är inne på att den första är bästa. Nej men att fan, Alla tre, en till, ja, just alla just det, tre är en fel Men Patrik tycker jag att den första är bäst Nej, aldrig är en enda lång <laughs> fel <Okay. laughs> Ja det är bra, high five på ja. det <laughs> Ja. Nej, men så jag tycker den 3D är bäst. Just eftersom det är filmens klimax helt enkelt då Frodo äntligen kommer han fram till det där fucking berget i Mordor och dumpar ringarna. Ja, det, det är därför man älskar filmen på ja, yes. Äntligen tar det slut. Ja. Det är över. Det är slut av Så ja, ja men, nej, men det finns en hel del bra scener där tycker jag. Alltså, de här slutfighterna vid Mordor, det tycker jag är riktigt bra. Ja, men jag tycker själva. Var... Den stora fighten vid... Eh, Perenor fan. Fields. Ja. Minas Ceter. Ja, ja minas Ja, den är Precis. också god. Cool. Fast den tycker jag inte är så jävla bra egentligen. Inte? Nej, alltså jag tycker att Hel Helmstip är ett, ett bättre slag. Ja. Tycker jag. Ja, kanske. Men det, det är mest för att de i minas Ceter där, det är ju så här soldater som... Ja, de, har ju, de är ju så jävla till... Inkapabla till någon, någonting liksom. ja. Mm. Alltså, det, det blir ingen riktig fight utan det är så här. Ja, det är lite katapulter som slängs här och där. Och sen kommer alla jävla spöken och bara rensa fältet. Men scenen när uh, Rohans soldater rider in och musiken där. Alltså, ja. det är, är som att den, man får skud. Det, det är det bästa med hela det slaget. Ja, tycker jag också. Ja. de kommer där. Men jag tänkte, du snackade om eh, Om spökena. Mm. Ja, ja, om jag ska ta upp spökena. Det, det är en grej som jag faktiskt har haft lite problem med i både tvåan och trean. Hur jag tycker inte det är värdelöst Men jag tycker att det förstör lite faktiskt Hur, hur de har byggt upp ett, ett så nice lag Och man bara hoppas verkligen att, att de ska vinna Och de har verkligen försökt Och så kommer någonting bara. Så där lätt var det alltså typ Som spröken de liksom bara rensar allting Det var easy peasy ja, eller, så, ja. eller som när Gandalf kommer med Theoden och de i tvåan Och bara rider ner för den här backen De slåss liksom och bara oh, Man vet inte om de ska vinna eller provar så. så kommer någon och så bara oh, De vann så lätt Ja, Det blir lite... Ja, jag håller med. Hela den där spökgrejen. Men den spökgrejen är väl extremt mycket som är i de förlängda versionerna va? Det är mycket mer med den biten, eller hur? Nej. Är det inte det? Nej, nej. inte, inte min nej. Nej, okay, det jag minns i alla fall. då har jag fått en bakfot. Det trodde jag att det var en hel... Emellan han är där i grottan och kommer med båten så har de liksom mer grejer med spöken. Nej. Okay, nej. nej, så är inte. Nej. Men jag tycker bara liksom När de kommer och så här springer igenom murarna där Från ja. mina styriter och bara ut i fältet och, ja. ja Det är liksom Jävligt skumt att de behövde åka båt Överhuvudtaget <laughs> Eftersom de kan sväva Ja men det var liksom De tar ju över, det kommer ju en massa skepp med armer ja. Och då, då tar de över och dödar alla på ja. båtarna Och sen kommer mm. de liksom Surprise! Men får man ja. se det när de dödar alla på båtarna i Extended? Ja de dras väl bara igen och så man får bara se liksom när de anfaller båten. Ja, och inte det, se och jag tror inte man får se det alltså i de vanliga biobation. Får man? Det? Jo, jag tror det. Man jo. ser ju Peter Jackson i en av. Ja, ja han, han, han är, och den är inte med i biobaktionen. Nej, inte nej. Det. nej. Jo, det le, le, le, le, skjuter ledglånskju eller. Jag tror inte ja. den är med i, i biobronen, men det får vi kolla upp. Jag är han, han blir skjuten som en pillar Ja. Han men, är jag också nej, jag, jag, såg, jag tror det här. är med. Jag har att det är med när jag mm. såg den här cameo-samlingen han var ju osäker jag har inte sett originalversionen sen fan. typ 2003. Eh, när, när man ser hans den här cameo-samlingen på YouTube så var den ny för mig tror jag när han blev skjuten med en pil i Aha. sista filmen där mm. han är med i tvåan är han ju med i helmslipslaget där Ja, och ett ansikt sitter med sin och i ettan sitter han med en morot och käkar morot i Brida utanför The Prensing Pony. Ja, ma nej, man får se något som ett fyllo när de kommer in där. Nej, precis, ja. precis utanför. Han sitter och äter tugga på en morot. Typ. Nej. Jo. Eh, hörni, ni. Jag, jag har <laughs> kollat på Wikipedia-sidan här och det står nu. Uh, there are also cameos from Peter Jackson, Richard Taylor, Gino Acevedo, Rick Porras and Andrew Lesney on the course airship. Ja. Ja. Although all Tven. of them, but Jackson, only appear in the extended edition. Ja. Jackson also has another unofficial cameo As Sam's handstepping interview When he confronts Shiloh Ja just det, det snackar de om Ja handen där ja, det är något. ja. Så att Jackson är den enda utav dem eh, Alltså så att det, det är mycket från skeppen Som är bortklippt Men Jacksons cameo verkar ändå vara i bioversionen. Ja. Mm, okay. Så att ni ser det är ju mer med spöket då I extended Spökena ja. borde vara ja. Det, är, det, ja det måste vara den scenen i så fall. För, ja. för annars är det inte så mycket mer Ja, det är ganska kul, de som du sa, Richard Taylor och massa snubbar där ja. Som ja, alla fick göra, de klädde upp alla dem liksom ja. Så alla fick, ja. alla fick göra sin cameo i den scenen Howard Shore till exempel, han som gör musiken Han eh, var ju utklädd till en soldat, en Rowan soldat i tvåan också Va? Nej. Nice. Ja det var han Aha, Det är också med i något av ex-materialen, jag tror de är trean ja. Okay. Ja. Men det, är, det jag tänkte vi skulle snacka lite om här nu när det gäller trean Just det som många kritiserar det med de här med de liksom sluten som mm. aldrig slutar. Alltså, <laughs> slut på, många slut på slut på slut. Det är tre stycken va? Alltså ja. som man skulle kunna räkna som slut egentligen. Ja, det beror på vad man menar. Ja. Men ja, den tar aldrig slut helt enkelt. Och de borde ha gjort, byggt, byggt hela den där, alltså de sista 20 minuterna på ett helt annat sätt egentligen. Ja, men frågan är varför egentligen inte de bara tog en örn och bara flög till Mordor och släppte ner ingen typ. Så ja, man, kan ställa, jag... man kan ställa många frågor Ja, för ja, de var det... inte <laughs> ja. precis Nej men alltså att bara flyger in och hämtar Frodo där ja, Då undrar man varför flög de inte från början ja, det stämmer ju mm. Det var eh, när vägrade Ja, faktiskt Jag har inga problem med det här Många slut Nej, jag, jag tycker ändå man måste ju ändå Det är ganska mycket man måste få med eller, Alltså vad är det Den skulle, Först är det ju Sänga, äh, alla... eller Okej, okay, jag tänkte på Aragons kröning Ja, kröningen, sängen, båten är Sängen är det? väl först, måste ni ju vara ja, Okej, okay. sängen, När kröningen, folk vaknar båten upp. Sen är det kröningen mm. uh, Sen är de tillbaka i fylke sen, <laughs> Och sen är det båten sen är det båten <laughs> ja. och Sen uh, Så är det sen Ja, de se ja okej, okay. äh, fem slut då Ja. ja, men alltså, vadå, det kan inte sluta liksom i kröningen där. Ja, slut. Nej, men ändå, alltså, det känns, det, det som är problemet med att det är Men man vill är, ju ändå veta vad hänt, vad hände. Ja, ja, men det problemet är ju att det är fem slut. Det, är det att det känns som att det ska sluta hela tiden. Det hade man också kunnat ändra med musik och klippning och allt det här. Att först kommer världens klimax när Ergång kröns och så bara pang. Då väntar man, nu fejdas den ut liksom. Och, men det gör det ju inte, utan det fortsätter så. Och, det, och då kommer det fem sådana punkter och då blir det ju tröttsamt. Mm. Ja, jag äh, förstår menar du, så att det är och jag inte förstår det att varför många det, det, har problem med det men... Det är inte jobbigt att man får se alla de här grejerna Men man kan ha byggt det på ett helt annat vis oh, eh, Och inte ja. gjort värsta, värsta liksom Katapulterna uppåt Som klimax i slutet Och sen liksom gå ner igen Och sen katapult uppåt Och sen ner igen katapult uppåt alltså det, Och sen slutar med ju... Sam och alla bara what ja precis mm. Jag måste Nej. dock fråga Nu är inte det här mm. något med slutet Men jag vet att Patrik du såg jag för första gången Ja eh. Vad tycker du om The Mouth of Sauron Som ja, är det utritandes där? Det var ju liksom en av de grejerna som jag såg fram emot, eh, fram emot För det, det är en, ja, en grej som man hör talas om Ja oh, man får se The Mouth of Sauron i mm. Och eh, ja Jag inte, Jag tyckte det känns lite löjligt faktiskt när man, För <laughs> ja. den munnen det är så, Lite extremt Ja det, det tycker jag det är, och, det alltså, någon... och jag förstår egentligen varför man tar bort den scenen För den, den behövs inte Och så kommer Aragorn fram och bara hugger av hans huvud Ja. Och eh... Han är liksom, typ salar om för er som inte har sett extender. Ja. Tur att Youtube finns, så man slipper se de här Extender man bara söker på ja, de Den sen den finns. Och kan du ja. se Nej, men, men, vad, vad tycker du om den? Jag. Ja. Alltså, jag gillar allt som den ringen men, <laughs> ja, men liksom, alltså, ty jag... Tycker men du tycker att den passar in eller liksom. Nej, alltså jag förstår ju varför de den Jag förstår ju varför de klippt hur mycket som helst. De måste ju ja. bli kortare. Och det är mycket ja, som liksom. Verkligen. Men alltså. Det är ju en kul scen att se Alltså, den bidrar inte Den, den gör ju inte filmerna bättre, men jag tycker inte den heller gör dem Så mycket sämre heller Nej, kanske får, ja. ja Vet du, när vi ändå är där borta I Mordor ja. Så En av de grejerna som jag hatar mest i filmerna Eller framförallt i Return to the King då, mm. ja. Det är ju Saurons öga som är där uppe mm. Och liksom ja. sättet de, Det är så här som en strålkastare som så här tittar Och så, det är liksom ett ljus som ja, alltså det, det är en strålkastare Så lyser han liksom över Mordor där liksom. Så man ser vart han tittar liksom Ja och det, det, det tycker jag är så jävla fullt ja. Ja, Jag förstår ja, inte riktigt varför man gjorde det Det är otroligt Och det är liksom så här Han spanar efter, efter Frodo och Sam där. Ja och så typ Det är någon det, gång. Jag, jag tror att det är typen av så länge i ringen så ser man det öga i bara <laughs> mm. och det. Men vad tycker ni om till exempel Shellows grotta där? För jag tänkte, Peter Jackson. Eh, nu vet inte jag och Patrick, om du om Har sett extra materialet till trean? Jo, alltså uh -huh. jag, jag, jag har inte sett allt. Men Nej, men jag, jag tänkte där, hur Peter Jackson ville ha lite mer typ så här. Alfred Hitchcock-musik, lite skräckigt. Li alltså han ville att det skulle kännas som en, en annan film, men som en film i en film. Alltså den grottan. Jag alltså, var vad tycker ni om hela typ grottan och spindel-scenen? du menar den här spindeln som liksom hugger Frodo? Ja, Sheldon. Den här stora, Kjellob. stora spindeln. Ja, ja jag, jag vet inte att jag vågar det där. Inte? Nej. Han typ hugger honom och hindrar eh, in, in honom i... Ja, ja. Han, han blir bedövad liksom, eller paralyserad. Mm. Ja. Och så linner de in honom. Ja. Och så tror Sam att, att han är död. Ja. ja. Och så ah, lämnar dem, just... och så går de och hämtar honom och bär upp honom. Han bara, han var inte död. Nej. Och så måste han rädda honom från orkarna där i tornet. Ja. <laughs> det är också lite fullt där. När, <laughs> när, när när Frodo ligger där uppe och han är, han är liksom uppe i en jävla tomma massa jävla orker och och så <laughs> Jag bara smyger in liksom. Nej men sen, sen dör ju Eller det blir så här värsta fighten med alla orcas Så de döder ju varandra så mm. Och sen, sen när Sam kommer dit så är alla typ döda förutom tre stycken Ja mm. Och då ja. De hade mm. ganska mm. så so tur där <laughs> ja. Det verkar vara genomgående i de här filmerna tycker jag Tur mm. <laughs> Tur, slump ja, ja. Nej men jag tycker som sagt I alla fall trean är bäst Men nu, det är lite sorgligt för nu när jag tänker på det så Tycker jag den är sämre nästan än vad jag kommer ihåg men ja, oh. ja det, det, Jag tycker det är nästan mest grejer Som jag stör mig på idag. Nej, B3, kanske ja. inte mm. det, men, men, Till exempel den här jävla pigface eh, Den här ja, Han är ingen ork, men han är ju ledare Över någon armé, ja just mm. Alltså den här rosa snubben som är jävla varbuller ja. Och så den här spetsiga Han är typ mer vitakt Nej, Nej han är rosa speziaron. Han är, han är pigface pig, pig Ja, och typ när det kommer en stor Det kommer typ en Underslaget kommer en stor byggnadsdel ja, alltså Han säger bara, nobody move Och så kommer det mot honom, och så flyttar han på sig ja. alltså. Men alltså, den ja, Jag tycker det. han är cool, alltså cool designmässigt Jag Nej. tycker han är så farlig Nej. Det, blir, det blir som en kontrast för de, alltså, Många av de andra, de är väldigt Alltså, lika Han blir ändå liksom en Ja, men han är så ful <laughs> ja. <laughs> ja, Men jag tycker Orkernas kostymer i säger när man får se typ i 2 typ typ här den här som följer efter Mary Pippin i skogen. Alltså, de är väldigt, väldigt snygga kostymmässigt. Det måste man vara med Ja. Ja. ja. Och... Men det, ja, det tycker jag är väl gjort hela vägen igenom, tycker jag. Kostymer och just det praktiska man har gjort med de här filmerna. Eh, mm. Är imponerande. Mm. Vad tycker ni till exempel om Christoph Lison, Sauron Man? Ja, alltså... Just det, är som är med i x det är ju Saurmans död. Ja. Oh. Och den, den är ju så jävla dålig också. Och det är det. Är, är det bör, Ja, det är början av Return of the King. Oh, Eller liksom. Ja, typen oh. början. Och då, då står han ju uppe i sitt jävla torn där. Oh. Och, så, och så blir han huggen av eh, grima Worm oh, oh, Och så faller han ner. Oh. <laughs> och så faller han. Och så bara. <laughs> väldigt kul i extra materialet där drill. När Peter Jackson säger till Kristoff Hur du ska låta när du blir huggen Och han bara ja, Jag var med i andra världsfrihet Så jag har huggt nazister Jag vet hur, hur, hur de ska ja, alltså, låta Jag vet precis ja. hur det låter Och Peter, Peter Jackson bara ba, ah, okay, All Okej. Right. Ja, ja, <laughs> ja. <laughs> ja Det är väldigt kul Ja Ja, ja det är rätt mm. klart Men alltså den döden är ju så jävla Ja, ja alltså jag förstår Fruktansvärt dålig ja. tycker jag Eller det ser så jävla löjligt ut När liksom Man alltså, ser han faller Och så bara gör Splatt Bland annat att jul blir genomborrad. Ja, ja. Men eh, vad var det du frågade? Vad vi tyckte om honom. Ja, men vad ni tycker om han? honom. Liksom, alltså att prestation att det, menar du nu? Jag, jag är stor fan av Kursorfilm, men jag vet att det är många som tycker att det är en av hans sämre roller och liksom att den inte, jag att han inte den är alls, bra ändå. Ja, jag den tycker är... också att den är bra, men det är många som. Den är, han är, det är också lite så här: det blir överlökigt ibland. Alltså. Ja, det är det många har problem med. Ja. Det blir lite overload hans det här. Han ska vara ond, ond, ond. Liksom. Mm, mm. Så det blir lite överdrivet också tycker jag. Men det... jag tänkte, alltså, på tal om det så tycker jag, vi har inte snackat så mycket om skådespelarna. Vem är bäst liksom, i saken och ingen? Jag, det jag tänkte innebär, vänta, om vi bara ska snacka ja. kvar på Saruman lite snabbt. Ja. Mm. Gandalf tror jag att han fortfarande är fortfarande vän med Saruman i början. Ja. Jag tänkte för er som inte vet så kommer det bli väldigt intressant i The Hobbit till exempel. När vi får liksom, följa Saruman som god tillsammans med Gandalf. liksom ja. Ja, jag ser, det kommer bli det blir mindre, ju hela Anakin Skywalker all over again Ja, fastän det lägger inte bli lika detaljerat i tre <laughs> filmer som äh, Dark mm. Vader, men jag har, har ja jo. Ja, men alltså, Ja, jag tycker ju väldigt mycket om Viggo Mortensen. Ja, jag också. Eh, men han är lite wow. Det är ju många har problem att han är för god. Man vet alltid vart man har han till. medan medans ja. Sean Bean som han, han, han ta ringen, ska, skam skam ingen och det skam Grejen med Viggos, alltså Aragorn tycker jag är att han är för lite antihjälte. Han är sån, som du säger renodlad hjälte liksom. mm. ehm, Och det är också en sån grej som där Game of Thrones är bättre för att alla i Game of Thrones är antihjältar. Alla är både onda och goda. Det finns liksom ingen som sp bara spelar på en sida utan det är så mycket lager och nyanser som, som, liksom mm. som vi som publik och tittare kan, kan gräva fram. Men, men Aragorn är liksom glasklar hjälte i han har ingen filmerna mm. uh, Och det tycker jag är synd mm. Men jag tycker ändå att Viggo nog förmodligen gör Alltså seriens bästa prestation Tycker jag ändå Men det han får om man säger Ja, Det är väldigt intressant Det här nu när jag har kollat på väldigt mycket extra material mm. uh, Jag skrev det på Twitter Men uh, jag fick en helt annan bild av Viggo Mortensen uh, När jag såg extra materialet mm. För det Alltså Den uh, så, det, så som han går in för hela produktionen och alltså hans engagemang i det här det är fan helt otroligt ja. egentligen Eller, jag, jag har alltid tänkt mig honom som jag Hunkern. vet inte alltså vad du som en hunk <laughs> Ja, men, ja men lite så, så här lite Hollywood lite Ja alltså inte divig men åt det hållet liksom förstår ni mm vad jag menar och när man då ser det här och liksom allt han gjorde ju typ han gjorde nästan alla stans själv. Han, liksom, mm. han hängde själv mycket. Han var så. Här, han hängde mest Ja och när alla berättar sig ex materialet Alla liksom bara. Åh Viggo, åh, han är själv mm. underbart. Han liksom gjorde det och det. Så här. Han var så jävla schysst mot alla ja. och hjälpte till och gjorde grejer och. Mm. Mm. Se ja, alltså materialet så C C extra material, så... Ja, också... så fattar ni. Det är väl så kul. sjukt. Jag, jag såg ju alltså jag har inte sett så mycket jag har sett vissa bitar av materialet men inte alls så mycket så de här Viggo bitarna har jag missat men mm. det jag, jag uppfatt, har ändå alltid uppfattat Viggo som en sån där som går in så extremt mycket för projekten och inte är en sån Brad Pitt eh, mm. snubbe och det förmodligen kommer från jag såg en intervju med honom som han gjorde inför The Road. Mm. Eh, och då när han gör den intervjun så sitter han och pratar om det. Och så frågar intervjuaren då, har du läst boken liksom och då har han boken med sig eh, och tar upp boken. Mm. Och den är liksom, det ser ut som att den är läst Alltså 200 gånger. Sidorna är liksom. Ni, ni vet en gammal pocketbok ah. de ser ut. Mm. Liksom eh, något som man skämtar om alltså. Den är liksom uppböjd boken. Mm. Och postitlappar, liksom typ, ja, hundra postitlappar kanske sitter i boken liksom på varannan sida känns det som. Han mm. har satt på it lappar med anteckningar och sånt så alltså Det är helt det är ju sinnessjukt Det är en ruggigt, fet och svår bok Och han har liksom det känns som att han har hela boken i huvudet Bara när han sitter där ja. um, Men jag tänkte uh, Aragon Det var ju inte meningen att Viggo Mortensen skulle spela De hade ju kastat uh, Townsend Eller vet han han? nej var, Townsend nej, den. Ja, något sånt hette han i alla fall som Stuart Pid Townsend Ja, Stuart Townsend som Peter Jackson de tyckte var allt ja. för ung Och sen när de kastade uh, Viggo Mortensen Han hade inte... Han visste ju liksom ingenting om Aragon eller någonting. Nej. Så han, han frågade ju sin son. Är det här någonting att ha? Och hans son var ju värsta fanet av de där böckerna. Och han bara, ja, ja pappa. Ja. Liksom, det är ganska kul. Men jag tänkte hur, hur Aragon skulle kunna bli. För liksom, nu har vi haft både Nicolas Cage och Danny Daylouz. Två helt olika klasser på skådespirit. Planerade och tänkta som att spela Aragon. Jag tänkte, hur, vad tror ni om fatta Daniel Day-Lewis som kanske även eller Men Nicolas Cage hade ju varit något i storleksbäcken <laughs> ja, alltså. Ja Psyker ur som Aragorn. Ja men det är det är kul att liksom tänka jag brukar göra det hur skulle till exempel Nicolas Cage eller hur skulle det ha varit om vi hade Daniel Day-Lewis? Daniel Lewis hade ju varit hur hur det fantastiskt. Hur skulle det ha blivit om vi fick Julianne Del Toro? Ja, mm. jo men precis alltså du Ja. Men jag ja, tycker det. jag tycker Mortensen gjorde alltså han var egentligen Perfekt casting Han är bäst ja. i Om inte Ian McKellen är bäst Förresten Jag vet inte. Jag tycker Sean ja. Bean bäst Ja, det är förlåt Sean Bean är bäst Men ja, Han, ja, han är ju med i så, första. så Han är med så pass lite Så jag tycker också Sean Bean är bäst ja. men, men alltså är... Viggo jag, jag tycker han är riktigt bra Men han var nog viktigast liksom, för hela produktionen När mm, man ser ja. extra material så, så förstår man liksom, Hur mycket Han var med Han har och, bidragit med och så ja. ja Han har bidragit med Så mycket det är, jag, jag kan berätta en grej För en extra material som är, Det är en kul anekdot ja. Eh, det är scenen när eh, I Sagan de två tonen ja. När Legolas, Gimli och eh, Aragon eh, Kommer dit eh, Dit eh, Merry Pippin eh, De är ju ute i av några orkars ja. mm. Och så har ju Vet du The Horsemen of Rohan Har mm -hmm. ju dödat dem kvällen innan Ja, no in och, och, och så kommer de dit så här eh, Och så ligger de upp ja De ligger brända, brända lik där Och så, och så, så hittar de Ja, och så hittar de så här skärpet och Aragorn blir så här, ah! Och så sparkar, sparkar han iväg ett äh, orkhuvud som ligger ja. på marken. Mm. Och äh, i den scenen så här, de, de gjorde en massa omtagningar hela tiden för han skulle sparka rätt, Det är, så här, huvudet ska flyga och typ landar precis vid kameran. Mm. Så de bara, okej, okay, vi går försöker liksom sparka rätt nu, så här. Så de gjorde en massa scener och så typ. han äh, ah, ja kom inte så nära. Ja, ah, äh, den här kom också fel. Och så, så sparkar de till en och den kommer så här skit bra. Och så går han ner sig på knä. Han vrålar så här, skitmycket. Ja. Och, bara, och det var för att han <laughs> efteråt upptäckte man att han bröt två tår. När han, när han sparkade iväg. Och då, men det var inte så att han liksom aj aj fan, det måste vi ta mig. utan han Nej. han liksom använder sin smärta till mm. scener och det är den scenen som är med i filmen. Ja, ja. Han gick ner på knä och bara var tystare ja, han liksom vrålar och går ner på knä och liksom bara. Mm. Och det är <laughs> code, och det ser lite metod. Ja, precis han liksom, ja. Stay in character. Ja, precis. Mm. Men det är ju väldigt bra alltså, alltså, att han gör det. Mm. Alltså ja. att han inte går ut i karaktären där bara ta, alltså, så här. Cut cut tip. Men, ja. <laughs> ja. ja. ja. men jag tänkte ja, bara äh, köra vidare ett litet tag i alla fall. Ja, men om man ska fortsätta på skådespelare. Jag tänkte äh, Sean Astin som spelar Sam eller Eddie som spelar Båda de var ju liksom enligt många urvattnade barns skådespelare. Liksom, Sean Astin hade gjort Gunis typ, som var hans stora roll. David ja. hade gjort War och typ, sådana mm. där. grejer jag tänkte, vad tycker ni om hur de gjorde det? Alltså, de är, de är inte katastrof, katastrofalt dåliga, men de är inte bra heller, tycker inte jag. Jag tycker ju till exempel att Sean Asin är helt lysande som Sam, liksom hur... Jag tycker också att han är ja. han, hans, hans vänskap, hur han visar ja, ja, ja. vänskap och... och bättre vad ja. sen tycker jag att de som spelar Mario Pippin tycker jag bara är extremt störiga, faktiskt. Vad, de, de är, är ju... Du, de filmerna bästa, bästa, tycker jag. Jag tänkte precis säga, för Pippin är nog... Min favoritkaraktär ja, är efter på underbar som helst. Och Okej, ja, de, Billy de, Boyd som spelar honom tycker jag är skitbra. Ge han mer roller är hallå. Krymma problem ja. Nej, Nej de, de är så underbara. Jag, jag ser honom The King. Är The King när han sjunger? Ja, som han för, gjorde på eh, nat typ. För eller? Eh, vad heter han Ja, men kungen av ja. Ja. Men Rasmus vad sa du? Tycker du också om dem eller Ja, jag tycker också om dem. Jag jag kommer inte ihåg vad han, han heter. Uh, han spelar Charlie i Lost. Ja, Dominic Monahan. Han som alltså, Mary. Uh, ja. alltså, de, jag, gillar, jag gillar Mary och Pippin. De och jag, är jag tycker, väldigt... jag tycker deras karaktärsutveckling i filmerna ja. är väldigt intressant. Jag tycker nästan det är, det är de intressanta. De börjar de, de börjar verkligen som Comic Relief och slutar jätte... Alltså, ja, men som du sa, utvecklingen Pippin liksom i trean... Där ja, han är i minaste tur. Ja, han utvecklas ju som fan till det mest ideösa ja. ja För ja. Han, han blir... Han blir så här lite syndabock hela tiden det är När de ger Morgas i första ja. filmen Det är han som oj, råkar putta ner, ner så att där alla... Och, och, och själv Sarmans Den här kula av det ja. Men mm. äh, ja jag, jag, jag har svårt för dem i alla fall så. Men, men vi tar det utanför här. Ja, <laughs> ja. ja men äh, Potek du börja snacka om hans Imponerande sång där, fortsätt Nej mm. äh, jag hade inte så mycket att säga om det Men äh, jag, jag, jag tycker det är, det är liksom Ett rätt starkt moment i filmen och då är, det är sammanklipsar ju med när eh, mm. far, Faramir och eh, hans boys ska, De, ja, de liksom rider in mot döden i stort sett För kungen har bordat ja, ni måste kämpa för Och mm. de är såhär Det är väldigt ja. snyggt ja, alla liksom Men utom, också att Billy Boyd gjorde en jävligt bra låt Plus att han typ skrev den där Över uh, en natt texten och, Vem? Billy Boyd? Ja, ingen visste liksom uh, vad, vad som skulle hända Och på, sen nästa dag på scenen liksom, Då bara utbrast han i Sånga alla bara. Det är också med extra materialet till tre, tror. jag. Nice. Mm. Men sen mm. har vi, vad var vi med? Vi har ju Liv Tyler till exempel. Och, eh, och eh, Kate Blanchett ja, som I... är en väldigt imponerande skådespelare. Kate Fri... Blanchett, ja. Mm. Jag vet, glömde vi nämna Kate Blanchett i vårt eh, favoritskådespelersavsnitt? det gjorde vi. Ja? Ja för hon är inte värd att nämna ja, du, jag håller med. Hon är värd, för är inte värd att nämna ett sånt Hon sätt. är värd, hon ligger jättehögt på min lista Kan jag bara säga Jag, ja, jag, jag, jag brukar kunna irritera mig på henne Ja, ja jag, med. jag det är med Hon är grym, se henne Säger jag bara så... ja. ja där irriterar hon Men den skådelsen folk Klagar mest på, det vill väl Lennart Blum egentligen som Ja Det, ja. Och det är, det är rätt fågat. intressant det där, för vi, vi snackade om det När vi hade vårt maraton där ja. mm. Och eh, jag, ty jag tycker ändå funkar rätt bra. Om, om man liksom tänker på hur, uh, hur karaktären, alltså hur Legolas är. Alltså han är ju en alv och... Uh, Lite alltså, tyst och ståtlig. Ja, och han, han är så här, Man ser vissa ja. scener att han liksom... Han är inte riktigt med, liksom, så här, med känslor och sånt där. Han, liksom bara, han är ju mm. bara en betraktare egentligen. Ja. Och liksom, uh, jag, jag tycker ändå att uh, han passar rätt bra, Orlando. Fast ja, han... Ja, jag, har för, jag har alltid svårt för Lendl blooms så att det är liksom det är, det. Ja, jag, jag, jag har inte heller jag håller med på att säga, jag har inte heller alltså jag tycker inte heller alltså, jag har inte så sto, stora problem med Lendl blooms som det alltså. gör Tycker du tycker också att han är helt okej okay och jag har aldrig riktigt haft svårt för Lendl blooms under taget spe, speciellt inte sen när jag såg eh, eh, Lisbeth, eh, New då? York I love you Uh, mm. För där jag har en liten roll i Det är ju ett ensemble, uh, en ensemble-film liksom. Ja, kortfilmsfilm eller ju? Jag tror ja, att du skulle säga Elisabeth Down ja mm. uh, Men i alla fall uh, Där är han riktigt bra Och jag gillar när han gör här mindre roller Mer, men jag tycker att han är bra i Legolas Eller som Legolas Det passar, precis som du säger på Det, ja, det. det, är det som jag som mest med. på är ju liksom Förhållandet mellan Legolas och Gimli Som de bygger upp Som blir lite där Comic relief-grejen mm. eh, det, det står jag mig på You never det, throw det, a dwarf Ja, det märker man ju Och så räknar de hur många De har dödat ja, ja, det håller de på med tiden. Och det, och det gör de När han fäller Den här äckliga Olifanten eller heter. vad It's still only count as one <laughs> Ja, precis <absolut. laughs> mm. ja, Men, det, det, men. Jag, men jag tänkte att en som också skött så jävligt bra är ju Hugo Weaving faktiskt, som alltid är bra tycker jag. Ja, som Elrond ja. där, ja. ja. Livet är han gör ju inte så jävla mycket liksom. Jag äh. säger, nej, det gör han inte, men han, jag tycker han är... Han, han kommer ju från stöder han då, det och sätter prägel på sina scener tycker jag nog. Ja, Vet du, reportal om det, eh, en som jag stöder mycket på filmerna är de slänger in såhär flashbacks eh, ibland, och det är oftast så är det med Liv Tyler och, och Elrond. Ja. Mm. Och liksom med Aragorn. Eh, det är när de pratar om någonting så blir det en flashback så här, till en tidigare film mm -hmm. liksom när de pratade om det och det är alltså kanske bara att man störde sig på det efter, när, när man såg all, alla filmer i rad mm. alltså jag kan förstå att man, att, att man kanske är med i för ja det är ett år sedan man såg den här, den förra filmen mm. men eh, det, är liksom, det känns så helt onödigt egentligen ja. och eh, ja, det och är det är, det är, det är så filmen. flera gånger och jag stör mig på det varje gång så Bad Move Jackson Bad mm. Men jag tänkte har vi något annat att tillägga Eller ska vi avrunda eller? Jag tycker vi äh, nej. Ja. Jag vet inte, jag, jag försöker komma på ja, jag... alltså, Det känns som att det börjar bli dags ja. mm. Okej, okay, du, vill, du vill dra ifrån. Ja, typ. <laughs> ja. Jag tycker vi avslutar med Jag må och leva mm. Jag må ja. och leva ja. Tio år Och ett år kvar till The Hobbit Ja, ja. Eller för ett par dagar sedan den 14:e ja. var det ett år. Vad det? Mm. Jag tror inte det var 12:e men det kanske inte Nej. Nej okay. Men klipper vi bort det här eller det här? Nej, det här har vi. Det ja, det här är ju det här är ju kvalitet här ja, mm. Ska vi ska vi avsluta med någon låt eller ska vi avsluta med Clerks? Clerks, mm. nu har vi sagt det så Ja, det tycker jag också. Hur <laughs> okay. ska Clerks? De, då tackar vi för oss. Tack, eh, tack, tack. Hoppas ni Tacka haft Kul eller trevligt med våra diskussioner. Jag tycker inte det varit kul Jo. Så har de inte mm. alltid kul att diskutera ja. Jag kommer säga säkert komma ja, på är... massa grejer Som jag hade velat upp Men ja. vi får få ta den en annan gång Om ett år ännu, så att... Om ett ah, år Då får ni väl höra våran The Hobbit-special ja. Yes. ja, den lär väl komma om exakt ett år mm. <laughs> Några <laughs> dagar efter vi, vi kanske kan göra ett intryck I, i någon kommande podcast också Om när vi har sett trailern allihopa ja, Som kan, borde ja. komma nu till den 21 ja. Ja. ja Då tackar vi för oss och lyssnar på Clerks 2 Shut up, take out, take out. Hey. Randall. One ring to rule them all. You wonder why no chick will let you stick your cock in her? I never wondered that. Yeah, because you've accepted the fact that you'll never get a chick a long time ago. I get a chick if I wanted. <laughs> Who are you kidding? You can't get a chick, you mook. You're too weird and sad. I turn down chicks left and right. Your chicks are your left and right. Yeah, right. What do you know? Uh, I know you're a huge fucking nerd of Potsy-like proportions, and no chicks dig nerds, especially nerds that are into Lord of the Rings. <laughs> chicks dig Lord of the Rings, Randall. Yeah. The kind of chicks that are into swords and elves and shit, and I wouldn't fuck them with the Torch of Gondor. Oh, you're so gross. Hey, man. Hey, uh, man. Welcome to movies. may I take your order? Yeah, um, see. Give me one utterly delicious milkshake, skinny calf, and order of onion rings. Thanks. One ring to rule them all. One ring to find them. Oh, Jesus. One ring to bring them all. And in the darkness, bind them. Yes! <laughs> How many times? Well, um, three for fellowship. Two for towers, four for return, five for return. Dude. All right, look, there's only one return, okay? And it ain't of the king, it's of the Jedi. Well, Star Wars geek. <laughs> oh, I'm the geek? Look at you two whipping out your preciouses. You'll have to excuse him. He's not down with the trilogy. Oh, what the fuck happened to this world? There's only one trilogy, you fucking morons. You know what? Maybe we should start calling your friend Padme. Because he loves Mannequin Skywalker so much, right? Danger, danger, my name is Anakin, my shitty acting is ruining Saga. <laughs> yeah, yeah, you're crazy, Jar Jar. Oh, I'm crazy? Those fucking Hobbit movies were boring as hell. All it was was a bunch of people walking. Three movies of people walking to a fucking volcano. Here's the first movie. And here's the second movie. He is way off, loser. You ready for the third movie? <sighs> fucking A. Even the fucking trees walked in those movies. Okay. You know what? I've had enough of you. Your simplistic analysis of the trilogy aside, The Lord of the Rings was a massive achievement that even the Academy recognized when they gave Peter Jackson the best directing Oscar. An award your little friend George Toy Boy Lucas has never and will never win. Bones. Oh, sick burn. Let me tell you something. If Peter Jackson really wanted to blow me away with those Rings movies, he would have ended the third one on the logical closure point, not the 25 endings that followed. What's the logical closure point? Yeah, friend, enlighten us when fucking Frodo wakes up from his little coma or whatever and the little hobbits are jumping up and down on his bed and Sam leans in the doorway and gives him that very fucking gay look. Not the rings, Randall. Say what you will about Jesus, but leave the rings out of this. I'm going to kick your ass back to the Shire if you don't shut your fucking mouth. That look was so gay, I thought Sam was going to tell the little hobbits to take a walk so he could saunter over to Frodo and suck his fucking cock. Now that would have been an Academy Award worthy ending. Hey, faggot, they're not gay. They're hobbits. And then right after the Sam Frodo suck fest, right before the credits roll, Sam fucking flat-out bricks in Frodo's mouth. I swear... Fuck you! <clears throat>